Falëndërimët, mirënjohjet të më të plotëa janë vëtën për zotin tonë, Allahun gjellë gjelalu. Allahun e falëndërojmë për e ti falëja dhe udhëzim, kërkojmë salavata dhe salamat. Për shëndetit më të mira, mi pengamberin e fundit vullën e pengamberis, Mohamed Mustafan, alehi salate o salam. Bishok të ti besë nekëm bifaminën e ti të ndërshme dhe gjdo muslimani që njën gjekë rrugën e tëra më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj botët. Të ndëruar të prënishëm dhe të vazhdojmë, të ndajmë në disa minuta para khutbës e gjumas, duke shfletuar ajetët e Zotit dhe duke u munduar që ti uh, përmendim disa prej shpjegimeve dhe porosive të sa ti kanë zirë djetarët nga studimi i libri të Zotit të bareke vë tjala. Në gjumane fundit, fallëm për surën e para fundit, kul e udu bi rabbi l'falak, min sharrima khalak, dhe në fund të surës dhe përmendo se dietar kur i shpjegojmë këto sure të fundit, dy të fundit, i shpjegojmë bashkë. Në lection e javës së kaluar e përfunduam këto sure, ndërsa sot me leinën e Zotit te barekehu te alla do të flasim mbi surën e fundit, kul a'udhu birabbinnas, malikin nas, ilahin nas, deri në fund të në, deri në fund të surës. Para se të fillojmë Do të përmeni prapë hadithën e pingamberit sallallahu aleyhi sallem I cili tha, kur ju zbrit në këto sure Me janë zbrit disa sure, nuk janë zbrit umetëve maherët Nuk ka më të vlefshme se këto E ka vequ zote ju në të bare kjo vetela umetën e, e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Me disa prej lutjeve të cilat janë të veçanta në mbrojtjen e njërijut Nga të këqijat, fizike, mendore dash petrola. Andaj duhet besimtari këtë sure ti merr me konsiderat, ti merr shumë serioz dhe ti përsërit atë shpesh, ato shpesh. Pra lutot me to shumë, ngase pejgamberit tona alayhi salatu wassalam i janë dhënë këto dy sure të veçanta që ta ruajnë nga të këqijat. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur jo ka mësuar sahabeve, ka thonë merrni këto dhe lutuni me këto. Do ua ka mësuar në mënyrë të veçantë Në formën edhe fizike Ndo njëherë se si ti Regulojnë duart e tëre Kur lutën me këtë disurë Andaj këll e udu bi rabbi lë falak Edhe këll e udu bi rabbi nësë Janë disurët me dhe sërat Nbyllët mushafi Nbyllët kurani Këtë disurët nuk janë të fundit Që kanë zbrit Por zoti ka zhjetë të fundit Që të përfundojnë me ta Dhe dhe ta shofë me përstat shmërin e surës kul e u dhubi rabbi nësë sepse e ka zgjevë zotë i onë të bareke vëtjara në basë të ullumtimeve të djetarve që tjetë surja me të silën përfundon mushafi pra, kjo surë, pas kësaj, këthejmë i prapë në fillim të elhamdurillahi, rabbi lalemin do të shojmë i rejnë allahu të bareke vëtjara kjo surë, në mësonë murujt vëshpinisendit Surja që kaloj me herët, Surja kul e udhu bira bil felak, Nisi kështu, Thuaj, Kërkoj mbrojtje me Zotin e mëngjesit, Nga shërri i kryesave, Një, Nga shërri që bëhat natën, Terri, Dë, Nga shërri i sihrit, Që fryhet në një, Dhe nga shërri i zilive, Katë tërgjëra, Kërkon mbrojtje besimtari me kul e audhu bi rabbi l-falak Kjo surja kul e audhu bi rabbi l-falak Në shkëfar kërkohod mbrojtje dhe në surën kul e audhu bi rabbi n-nas Vesh për nisëndit Edhe ajo është maje rrezik shmësënd Te surja kul e audhu bi rabbi l-falak Shumit se mbrojtjeve janë fizike Pra hozë zotë mëruj nga e keqja e smujeve E keqja e sihrit E kia e ziliës, e kia e krimeve, a moraliteteve, të cilat këtë prekin trupin. E në surën Kul a'udhu bi rabbin nas, skemi me të pragmë trupit, por kemi me të pragmë të mendes. E Allahu xhalljaluhu gjele ka dalluar mes pragmeve të trupit dhe pragëve të mendes. Për besimtarin megjithse ka dëshirë të murojë të trup, nuk ka kjo më e rëndësishme se me ia rujt mendën. E Allahu xhalljaluhu gjele E daloj edhe në ajete surën kul e udhubi rabbin nës Surja kul e udhubi rabbin felëk i ka 5 ajete Surja kul e udhubi rabbin nës i ka 6 ajete Rëdalon edhe në numër, është ma e gjatë Për sferashtje, sepse ajon nga e cila kërkohet mbrojtë në këtë surë Në këtë surë, në këtë fizike O shpirtrore Këtë kjo surë ka zbritë surja e fundit me erujtë insanin për vezvesës Nuk ka azop dhe ndëshkim dhe lejthitje që e lëndon njëriun më shumë se sa cytja, vezvesja Ska maram për njëri se vezvesja Bile, ketë mohimi, ketë ato që ka zbesojnë në Kur'an, në sunet për nga më berit ale i salatës Zbesojnë akirat, zbesojnë varë që kanë më morë në logari Zbesojnë gjennet dhe gjennem, ketë ku ta këthesh delë vezvese Sa i nuk mundet me mohur realitetin e kësa jna A i nuk mundet me mohur që ka me deke ka mushlu në varë Nuk mundet me mohur e zoti në botrave Nuk mundet me mohur që o krijes o e dopt Me gjithë këta vezvesja ka bomi mohur Andoj zoti hon të bare kjo e të tëjara e zbjeti këtë sure Që besimtar i truët prej vezvesjëve Ma dje Allahu të bare kjo e tëjara Kure përmen kudrejt i në vetë në surën kath Qëfar thot? Va nahnu në na alëmu matu aswisu bihi i nefsu Ne edim që ka i banë vezvese Nefë si njëri jut Allahu edin kër njeri fol me vetën Je vet, ndhom Kër kush nukoh Fol ti me vetën, apo Banë muabet, edhe tash banë ti muabet me vetën Ti edhe kër jetë të gjurë di shka Dhe kër jetë të kshirë di shka Ti i bando Do muabet e vetë, kër kush si sheto I komenton gjërat Banë plan Piktuku ki me shku, e kështu me radhë Allahu gjele gjelelu u thënë Në koran, ne edim Kaj të dim që kaj të folë, ti me vetën, me zanin tanë. Andaj djetarë kanë thonë, Kull e u dhu bi rabbin nasë ka zbrit përmerujt njerijun nga shërri maj madhë që ka egziston dha jështë vezvesja. Do të shumë i që ka vezvese praktikisht. Që ka për qëllim? Kjo sure. Thotë Allahu të barekja vë të ala, bismillahirrahmanirrahim, Kull e u dhu bi rabbin nasë, Melikin nasë, Ilahin nasë, Min shërri l-waswasi al-khan-nas El-ledhi ju waswisu fi sudurin-nas Min el-gjinnati wa-nas Sada këllahu le adhim Të vërtejtën e ka thonë zotë i unë të bareke Qa kënë gëtësure Ka tri përmendje të allahu gjelë gjelalu Pro para se mi thonë o zotë rujëm Allah o thotë thuj njëher Kërkoj mbrojtje me zotin e njërzve Pasta i thuj, kërkoj mbrojtje me mbretin e njërzve, pështetarin e njërzve, e zotë i unë gjelë gjelë ali. Pasta i ka dhonë, thua i kërkoj mbrojtje me të adhurumin e njërzve. Allahum, ilah e nës, a i të si njërzë i drejtojnë me lutje dhe adhurim. Për i qka i të zotë me këto të riemra, min shërri luasuas, nga shërri i vezveseve. Dhe këtë suri a është për vezveset. Pro, tri emrat Zotit përmendën Për murujt nga shërri vezveseve Dhe Allah u tregon edhe rrugën Se si e ban shëjtani Vezvese Tani, para se fa, Flasim për surën detaj Ka vjen vezvesja Vezvesja si pas kur anit i kod Diburime vetëm Burimi i par O njeri vetë Njeri vetë Egoja e ti Shpirti ti Mendja e ti Ketë këto i bëjnë vezvese Kjo është muabeti Monolog shkako me vetën Kjo monolog Pisët qohët që i qelë syt Edhe u ka këthjel Ate pa botën Derisat bjere me fletë snalët Kjo Vezvesja e parë Do më do për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për A i punon, ndoshtë adhe fol, ndoshtë adhe ban aktivitet, shumë të konsiderushëm, por këtu mëna jena, së nalët ma beti. Dhe së mundot me nalë, nuk mundot me nalë, vështë njëse një nalë, gjumi. Pas ta i kalon në vezvese tjera atje, të andrave edhe gjumit. Por se ta ndi të njëriju, banë vezvese. Dhe këto vezvese, varen prej inteligencës shka e ka njëriju. Sa matë madhe që e ka menën, Aqë ma shumë i banë vezvese Dëmonë, sa ma shumë që është i meqëm Sa ma shumë që ka ambitje Sa ma shumë që ka vullnet Aqë ma shumë edhe i fol që i tani I fol egoja I fol egoja Pra, burimi i parë i vezveseve Në gjuën shqipe, vezveset i kanë përkëti cytje Po ne du të amorim qysh ka arë në Kur'an Vësë vëse Që ta kuptojmë që farë vej prajë banë Nga se në gjurë në arabe Vinë në disa shprejët e cilat Vetë fjalët kalzonë, që shë e banaj Wesë, wesë Vajshdimis, vështë prajk Nja, dy Vajshdimis, pa, pa të ndalë Andaj kanë thonë djetarët Kur të vjenë në Quran Dë shkronja, dë herë Dë shkronja, e bojnë një fjalë La jo për sëritët Për që e mullë as-as Apo, dem-deme Dem-deme dem, dem, rabbu I ka bo Allah u gjelola Shkatërim, apo Apo, zel-zele Më shumë të tërmetit i thojnë, e kemi përmenë, zel-zele, zel-zele zel, se dridhën. Andaj i vëzvese, i thojnë, gjdo veprës që lëviz, hollë, panalë. Porra, burimi i pari i vëzveses është ti, kur balë muhabet me vetën. Burimi i dy të vëzveseve, e që Allah u në kërkon më mbroj për këti e, që banë vëzvese, është shejtani. Shejtani. Ka thonë për nga mberi sallallahu alaihu sellem, Gjdo kujt i është krujt, minejt nga të ka një shejtan Sprov për i Zotit Sikur që Allahu të ka falmenën me bo lëgarira Me bo manovra, me mbledh, me dit e keqja, e mira Allahu e ka bo sprov gjdo njerit si dalen këtë dunja Allahu sprov jale një shejtan Që të vërtetohet nëse e ka ngu mirësia e ti Opsele Allah unë i shejtan Që të vërtetohet mirësia ati shka sëngon këtë E kërja ka dojë këtë hadit sahabeve Sahabe të një rasullë Allah Masëja zhdo njëri aki dhe ti Rëveve të në sahabët Nëse zhdo njëri ka ka një shejtan Ti a kije Tha edhe une Për dalim Për ndryshe Mu Allahu ma kam posht Ajmu nuk umë nëzit ma për të keq Ra Allahu më karujt Mirë, po megjithatë ata e kanë pas. E kanë pasi shejtan, siguro e ka çdo njerëj. Por dallim pe njerëzve thjesht, mu Zoti më kanë imu dhe ajo më poshtë. Mo nuk mund të më mu më nxit për të keq. Kësaj, djetarët, që sa i kanë thënë dijetarët, mbrojtja universale që ka caktuar Allahu xhël xjalaluhu Muhammedit alayhi salatu wa salam, ka qenë pejgamberi si njëri më i mirë që ka ekzistuar në tërë të tokës. Andaj kan thënë dijetarët se nga ky hadith kuptojm edhe nga tekste tjera se Muhamedi sallallahu alejhi vesellem kur menja si ka shkuar për të kthëç. Dhe sa njëri i thjesht, ku dallon njëri i thjesht, mund të mishkuen menja për të kthëç, pastaj e rrotullon menën thotë çpebaj. A ja më i ka shkuar menja? Apo e ka bop planin, ketë e ka bop planin për një herë ka ndrua, ka thonë jo çpebaj. I bipish pantallahu, dhellal jellalu. Dhe sa Muhamedi sallallahu selam, shpirti i ti kurse ka nxit Për të kecë asë shejtani i tina Kjo është Muhammedi sallallahu e sellem Mirë po për një nga mësram për me kalduhe Se une nuk jam me lache Të ka thanë edhe une e kam Kjo dalim Nëse do dikush për me lache ka na jo Sësh me lache o Njeri për i gjakut për i mishit Ka jetu, ka ndru jet Andaj për me kalduhe që jam me lache Edhe une e kam pas Allah um ka një mu me më posht kaq. Nuk jam me lache Rejlojt, diçka që të paramendojt Se unë jam duni me lache, ekstumeral Pra burimi vezveseve të ndërruar gjë më të li është e para egoja Nefsi njeriut Dhe e dyta, shejtani Kër të bashkojnë bashk Ska rrug pa dalësherri A në shka tha Allah u gje loala Min shërri lu asuas Kër të bëhat nefsi E do një diçka, jaban vezvese Jaban hazër terenin shejtanit Dhe shëjtani thot, bane se shumë e mira kjo Atërë s'ka rrugë pa dole ketja Andoj shëjtani iblisi shejton, Se shëjtanat janë shumë Iblisi jo në kryjet të në Pasta janë kabile Kër Ademi a.s.s. hinin gjennet Kër hinin gjennet Senin matë mirë që esinon të dhe e don të Ademi në gjennet Cila ishte Iblisje e kyri, qapodoki ma shumë Se e kryoj Allahu gjelë gjelalu Edhe i tha, këtë që kjojotja Njerit kër i thukë këtë që kjojotja Gjëja e parë mësasaj të dhe në do Mësë tja morin Që kjo, mësë tja morin Ta, ta këtë se her Iblisje e për cjeli mira dhejmi Tha kjoj ka këtë mira të tu Shka muj mi folktina Shka muj mi mol Një pasaniku që ka anë gjënë net Tha kjoj vesh një sen e do Zdo me dekë Do ta këtë ata Edhepse a i kishë mujtë ata me lipi Allahut Por kaderi Allahut ka qenë mengu Dhe me e pran uve zvesën Atëher i tha i blisi Ademit a lehi salatu e selam Qa i tha Atë kalzojën e tije o Adem Për një pushtet Qa kur së të mirët Kur së të amore Kime ka në sahar që aty A i qa e pradashti E pradashti që ta Tha po Tha shko haja që të pëjmë Apo Shko marën haram Kure përëvoj haramin Allahu Gjellë Gjellalu Si pasoj Qabani Si pasoj Iran tesha U zbuluhe Edhe edhin një njërën e njërë Se si Allahu Gjellë Gjellalu Ka përmejnë Kur'an Se si ka foljnë më ademi Në ademi se hangre pëjmën Ata ndaloha Muafru e lemo me hangër Por se Shejtani ku e preki Pas i që i kishtet gjitha ademi Tha po do miruit këto Kur mos me dekë dhe një ajet tjetër i ka thonë, apo do me të kalëzuhu e një ven, ku si të prekës që ata, si të hajsh që ata, bash me lache. Po, pushteti dhe ja përmeni me lachen, a, i pagabushëm, apo të shenurit i indriqushëm e kështu me ratë, edhe e hangër, pëjmen, a dojta për nga mberi johën sallallahu a.sallem, a dejm i ka harru, që i ka thonë allahu, edhe në harrojna. Biri Ademit Haron, me i fol 20 vjetë për të keqin e një sendit, njani me armi thonë, sa beq ashtu, ke e ngon që ta. Allah u ka zritë 104 mëtsurën mi 6200 ajete, pe nga mërja lejë salatu selam janë saksu prej ati 20.000 hadithë. 20000 a dite, porosi 20000 nga pejgamberi alayhisallatu sallam. Mos flasim shpjegimet ulemave, sahabe, tabiin, njerzit mlojçe i ka thju Allahu, që tanjetën ja kanë kushtuar Kur'anit, udhëzimit njerëzve porosive, hafuzlar, hojalar, njeri, e kësë marrat, hafizlar, hojalor, muhadditha. Me gjithë ata njerëz nivezve e ndron. Andaj ka tha pejgamberi alayhisallatu sallam për vladin edhe për gruaja, çka tha? Tha janë meqbele Makhbale Apo? Njeri e vendos me danë së da ka E vendos me danë pare Për Allah Shkondi shpia I thot gruja si kënë arenët Mamire vladin Kujt e patit Ala kjo, ala aja Cka panë e ndron menën Thare i saratë të seram Sku më pa ma interesant se gruja Burit vendost Ja ndron menën Burit vendost Ja ndron menën Dhe sa burra të mdoj, ka mundësi me një qimë burra shtijet Asë njani që pranon, ku shkoj e të shpija, del pi shpije me që tërmene Ku që ka ndruhe? Gruja vetë Mura që ka ndruhe menën Gruja ka ndruhe menën Që ka të ale i sara të samë? Shumë interesanto Rëgjullul er hazim thabesam, Bur i preht E vendoset e e prejnë mua betin Si të foli me grune vetë, ndrol mua beti Dhe këtu shka për jashtim Këtu nuk ka për jashtima, i ka folë për gratë sahabeve, më shlasim për gratë e tona. Kjo që ka argumenton ka dhëndjetarët? Të folë ajo. Ta shlën një vezvese. Ta shlën një, një fjalë. Ajo fjalë ta të tërbulon dhejti në vendosmërive. Një fjalë ta të tërbulon ty kejt të ato tulla që i kevnue, se që shtu o kjo punë. Edhe delë e ndronë. Thalo u të bare kevë tjara, thuan i, Kull e udhë për Rabbin nësë, strehonit e zoti, nukollet kjo punë. Djetarë kanë thonë, krejt kufri, dhe mos imani, dhe mos besimi në Allah, dhe në ngajbë, dhe në melache, dhe në libra, vezvesejo. Vezvesejo. Andoj, zoti, onë të bare kjo e talë në surën e luakja, kër e përmendi bindjen, e pos bindjen Allahun, fa kur të shë njeri i shtrim për me vdekë, Nëse ju ja u mërmenja se kitë ki muabeti Kuranit dhe i penga mërvësht hajgare Të rgjiruneha In kuntum ghejra me dinin Tha Allahu Gjelaluhu Nëse ju ja u mërmenja se muabetet e Zotit janë hajgare Fjallë të Allahu t'janë hajgare Kur t'i vene dakiki me ja u morë babën Nanën, migën Dikan shka është tri me vdek Mëselinit ja u morë në na Shikë që fërë sfilet dhe Allahu Gjelaluhu Tërgje unë ha Mane ju Pse s'pe mani Nëse jenit pa përgjethshem Nëse juve ja mërmenja Se s'dilni paraneve me la në logari Po mëse lini mërë me armena tena ky A ka mundësit i me, me nal Mele kul motin mësë mi më amor shpirtin dikujna Ska mundësit Kjo është vendim i Zotit Gjeli Gjelalu Andoj vezvesja është një sharrë i madh Për të cina Allah u gjitha ka zvitë sure Dhe e ka madhru këtë qështje Dhe ka nëzitë shumë Dhe ka fol pejgambërit ton sallallahu alaihi wasallam se kur të të ngushtohet gjoksi, fe subbih bi hamdi rabbik. Por mban zotin tan, ma vrojë zotin tan, fol, fol dhe rënditu para para Zotit Xhelel Gjell Xhelal u me lutje, me dua, me namazë kështu me radhë, pse sepse nëse të hinë vesvesja, bota rron. Botë, era, fadallahu te bareke ve jo, taala. Qul a'udhu birabbin nas. Thuaj. Strehohem me Zotin e njerëzve. Zotë rabë në Kur'an është ajë që ka i besojnë ketë Dhe një pakitë se njerëzve nuk i besojnë se universit s'ka zotë Dhe Kur'ani nuk thyrë kur me i besu zotit Kur'ani thyrë mi u binë zotit Dhe këtë nga dalimi madhë E dhe njerë për sërisë Kur'an nuk ka kur kur një ajet kështu që i thotë Besoni se zotë i egzistot Ska As hadith, as ajet, as djetarë se përnën këtë qështje Dhe kjo është e pranume në, me, në e, katër me dhejbo gjuridike më të larta Duke filluar nga Ebo Anifja, Iman Maliku, Iman Shafi'i'u edhe Iman Mahmedi Jam pajtu se skanë në Kur'an, thirje me besu egzistencën e Zotit Së që është e kryer, së mundët njëri me që me dhana, ka Zotas, ka Zot Ti egziston, e, e qështë nuk egziston, a shëtë ka kryu tyje Që është të egziston A, a e se të ka kryu tije është objekt diskutimi Ska mundësi E Kur'ani që ka thirë Ja e juhannasu Abudu rabbekum Ullëdhi khalakakum Ullëdhina min kablikum Leallekum të tëtëkun Thirë e Kur'ani të shkjo O ju njerëz Nështroju në zotit juve Bendju në adhurone Zotin ju Pra është që është të e kryer existenca Bendju Allahu gjelle Gjelle gjelalu E zot I njerëz me është Ajë cili Se kjoj univers, ka një zot Andhe thallahu të e bare kjoj të ala Filëm i shtuaj, kul e audhu Bi rabbin nës Kërkoj mbrojtje, pi zotit Qka i besojnë kjet Kjet i besojnë zotit Thallahu gjelio ala Melikin nës Ajo është mbrati njërzve Melik a, Ma Do mon Mënir Gen përgjer me me përkëthi është zotria i njërzve A i cili ka ndorë ketë, tatina janë. A i ka kryu dhe si delë kur gjo prej pushtetit. E se fjala mbret, ndoshtë ta aludon për një madhështit njeri ju dhe për, për përfiturojnë gjëratë të satë, nuk i përkasi në zotit tonë të bare kjo vëtjala. Melik është a i cili ka ndorë në vetë gjithë shka. As njësa nuk është dhe diku i tjetër, ketë tatina janë. Subhanehu vëtjale. Melikin nësë, pas e ka thamë, ilahin nësë. Ilahin, Allahun e njërzve E Allahun njërzve cili është Ajë cili a dhëroth A nëjë zotë i unë të bare kjo e tërra I ka nda njërzit në këto kategori Njërzë shkë i besojnë zotit Se ajë ka kryu këtë univers Pas taj disa tjerë që bim pak ma posht Dhe thojnë se Allahu ka pushtet Apo po pushtetit ti është në qilë vetëm Dhe ata se të janë më dveçantit e njërzve dësot e thirin Allahun me emrin e tij më të përvetshëm, dha është emri Allah, të cilën thonë Allahu është krijuesi i universit, ai ka pushtetin tokë dhe ai na përzihet në jetën tonë. Kategoria e tretë është më e veçantë. Për kategorinë e tretë kanë zbrit kit për pejgamber. Kto tri renditje tani? Allahu xhel xelalu i ka vendosur në surën Kul a'udhu bi rabbin nas në surën e fundit. Nëse i kthemi fillimit Kur'anit, alhamdulillahi rabbil alamin اجين كاترنديتيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين كي شكي يثون ننسورن فاتحه يكي نقول اعوذ برب الناس الحمد لله رب العالمين قل اعوذ برب الناس رب رب واش برمن هنيته پساي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مريتي زتروسي نيرزا برناري نيرز Dhe treta, ilahin nas, i ja kena abudu vë i ja kena stajin. O, Zot, veç ty të adhurojmë, dhe vetë të mprej të e ndimë kërkojmë. Kjo është ilahin nas. Të tre emra, piçkajt murrujt, pse, o, Zot, të tre emra? Min shërri lë wasuas, pari shërri dhe të keqës e vezveseve. Ju kujtojë të surja kullë audhubi rabil felak, me një emër të Zotit, Nëka thira Allahu mu mëmbroj Për katët këshijet Të, të, të gjithat këshijet në surën kule Kërën këllë adhubira bil felak Kë janë fizike Apo Sherri kresave Sherri natës Sherri sihrit Sherri zilijes Këto kitë prajkin fizik Sierë bazi prajk fizik Apo Sherri i natës është fizik Sherri ziliqarit është fizik Ta prajk trupin Eksumerat Në këtë sure s'ka shërë të fizikot Të trupit Qëfar shëri ka? Të mendjes Andaj Kurani Pre gjërave përpashore që i ka më rujt Para trupit cila a mendja Mendja Allahu Gjellë Gjellalu ka ba prej harameve Të ndalume rëpësisht Nuk ka në to Po se të aprishmenën Apo Allahu Gjellap se e ka ndalu alkoholin E të aprish Menden Se e ka ndalu Allahu me, me fol Fjall të pas zjedhora Se bëhot qarë të aprishmenën Pse Allah u gjëve ka ndalu sihrin Me t'aprish menë Pse Zotë i onë të bare kjo vëtare I ka ndaluë shumë prej Gjërave në Kur'an Nuk ka koment menen. E me t'aprish menë Me t'aprish me imanin Andaj Budala nuk është ingarku me iman iq menduri, iq mendines, I që mendur I që mendinës I bardoftës Nuk është ingarku me iman Ka thonë sallallahu aleyhi sallem Tri veta e ve Allah u gjëve ka ngrit lapsin Për tëre ni i që mendur Këmune që mi dhanë i qmendurit, ti besoj e zotin, besoj me lachës, shmuna daj, me i besu. Andaj, qka e runë menën, dhe qka ka mundëci me, me e prish, Allahu intervenon. Tha Allahu të bare kjo e tjala, thuaj, kërkojmë brojtje me zotin e njërzve, më brejtin dhe pronarin e njërzve, dhe të adhuruarin e njërzve, për i qfarit, mi në shërri loës-was, nga e keqja e vezvese. Qka vezvese? Uës, uësë është një format i lëvizjes së hol me gjurë dvogël Arapë vezvese para se me ar kurani kujti kanë than altanit apo zbukurimit të grujës të hekurit, qëfar do qoft kur lëvizje njëra me tjetër atë gjurëmën që ka i bani, i thënë was-was se është e holë pasta jo shpërdorë për qitet e shëjtanit edhe të nefsit se janë atështë hola vështinin vështininat Asë ka të ka bëhe cytje, shëjtani A me ka dhe në djetarët, wasuas është zhurm e hol Za i hol, i cili dvjen ty veç njeri e nin Dhe tjetra, wasuas ka arë dyherë Pse? Sepse hitë në alët Nuk në alët Vezvesja, për nga natyra, është e pandalqme Kronik jo Në këtë aspekt, këtë jena me të smut kronikë Andaj tha pengamberi ale i salatu e seram Ska pi dikush di pi uve se ka një shejtan Si dataj Si qohët mëngjes Dhe eris ati mshelesit si dataj Ki as nuk mbytët As nuk heket As nisen Vec rruhësh pi tina Rruhësh prej të keqës të tina Tha Allah u te bare kjo e tjara Min shërri e loasuas Kan diskutu djetar A ka vezveset mir Edhe të keqë Disa djetar kan dhanë Vezvesja kite e keqë Sa ljuswas, nga e keqja e vezveseve Po ketë janë të qia E disa kanë thonë jo Fjara laut nga e keqja e vezveseve Oshë për qëllim një loj i vezveseve jo ketë Sepse në gjurë në arabe nëse e kuptojna Nëse dikush fol t'inza A i besë se her t'fol keq Në zakon që më t'fol keq Por ndolë me t'fol mir Ndolë me t'fol n'dol, dikush të thirë tinza, të folë kadale, a ma të thirë për të mirë, që përmenën vezvesja e grujës. Zakonisht të folë, apo që të humë, por ndodhme të nëzitë për mirë, të folë kadale, por nëzitë një shokë, të thirë për mirë. Andë allohë u gjelë e gjelë, kërë e pruni të folë uri të tinza, në kur anë, thamë mos folë një veqa veqë. Kuptimin, dy veta mundal vetë, sepse kjo është prej shëritanit, Gilola, nëse nëzit një përsa të ka Dhe të mira Për nga mërë a.s. Tha La jetë e ne gjejani Most banë dy veta bashk Me fol e i tretjë të që ty Se shëjtani i thot atina Këto për tijan dhe fol Pse ndaloj për nga mërë a.s. Ka mund zistë shko lidhje mua beti këtë rëdyrë me ata Por fakti që ati fol i folë shëjtani Tha për nga mbërja lejë sëratë samë Nëse ju sheni i tretë Musë folë një veçë Shkoni dikun kërë shëjtë Nëse do një me folë privat diqka Por nëse një një një një u shethë Ska me folë Sepse intervenon shëjtani Minja erë folë Ame dhe Allahu të bareke vëtara Vë kulli i sh badi e kullu letihje ahsen Inne shëjtana jenë zekhu bejnehum Ta Allahu të bareke vëtara Thuju robë vetëmi Letë folë asin jo Se përse me fjallë matë mira Sepse shejtani përzijet aty Ti e thunë një fjallë Heq nuk e sinon të keqen Shejtani të dëgjusi shka e njën Tho ta e njën të që ka tha A e njën të që ka tha Ta devion ketë mua betin Ta devion ketë mua betin Andaj du të me pas një riu kujtes Ka mund që e thot një fjallë nuk sinon Asni të keqen Kristale ka një jetin e mirë Por shejtani të dëgjusi e gjun nga bim Ndo dhe a jetin me ledzhu Allahu gjele gjele ka përmen Fe idha karatel Kurane fës ta idhë billajimin e shëjtanër rëgjim Kur ta legojsh Kurane Filhe me shtuj e u dhu billajimin e shëjtanër rëgjim Epse, o Zotë, Kurane jam të legoj Gjuhun shëjtani E legojnë një ajet E keq kupton A i keq kuptin të rinë zemër ther Takput zemër A i kepa një fjallë dikush usht, A në njëri është a që i brisht A që i lik Gjetat vendosë mëri mundet më me më më pasë Një fjallet dhe gjon Kretë barkin një aprish Nisët njëri me një bani pun Nisët me bani një, një, një pun të kajrit Një plan e ban E organizon kretë Apo vjen njëni një fjallet e shlon Ha? E shlon një fjallet Kitë vullnetin që ka po jahup Dhe këndodh Këndodh kënd gjithë thalëmit Qofta ta akademike Shkencore Apo në zanat Apo në njëri Ja hup njëri vullnetin Andaj zotë i unë të bare kjovëtara në amësoj, që njeri ju duhet me kërku mbrojtje prej Allahu gjellë gjellalu nga vezveset e egos dhe shëjtanit. Tha Allahu të bare kjovëtara. Min shërri lu asuas. Andaj thandjetarët, dë njëherë vezvesja, edhe shumisat e vezvesev janë uh, qërrit, ndë njëherë ndodhë vezvesja cila është fjal e hol, e vazhdushme, e tinza, mukon e mirë. Po kjo ndodhë në drahu. Tha pastaj, el khanësë. Këj që li banë cytje vezvese E ka një cilëci Përverët se është el wasuase, vazhdimisht, stanal vezvesen është edhe el khannes Shpet ik A me pingamiri jonë sallallahu aleyhi sallam Arabot e dini me dedhe, me gomar, me kali Jeta e të rokon Pingamiri aleyhi sallallahu aleyhi sallam Ata njerës janë konsabët Ndë njerë ka ndodhë pikalit mërzuë apo Mahivan kush ka pas punën tin se si jo i zinjet kama këso më rad se ngondën ja Ravani çka ndodh njeriu për nga natyra është ana i vanin pengo sam ndonjëri shifta sa habë dava tha dhe çka ndodh njeriu është shon shejtani pengo sam tha kurtizoni kama dikujt cunhibde avr so më rad mos tashaje shejtani sa i furinua do t'i tirona sa i fort dhe mërzova tha po leta për mend Allahun sa i zvoglohet Për në kuptimin e se të rëzosh Qka? Përmenda Allah unë gjele gjelelu Mësi le hapsira tina me dhanë Hune e rëzova Sa i frinët Shikopi nga mësëm Ku ka intervenu e A sa ju ndodhë njerëzve Eze dorën dikun Dijet mu Dikush edhe me gruje Me vlad Keti me në qafaj Ndërsa u konë shumë let me Laimin e shëtanë në rajim Subhanallah i ladhim Une insan jam Apo Se si di ketune Dzinjet ka ma Apo Shikopi nga mësëm Ti ndoshta, ndoshta doko të mirë se shash dhe ofendon Por ti nuk e, e këkri punën Anë i ardhen njërë, disa njërës për ingamberi se sellem Dhe thë njërës ollala, njërën ju ka po tim nervoz Ska, kur gjantë që e qëtëson Që ki pa po disa njërësi? A, momës folë me ketë se, këja tim nervoz Kus ka në aj? Që ka në aj? Që i ka në tim, kur kusë sënë folë me ta? Për nësë amë tha, për po unë e di një fjallë që e e, e, e ketë tim Se haj, në njëjarë njerëzit kërdojnë me rritë di kanë, me i borbolizurën e me, a di kushaki, kushaja, himvoraj, a, a ven me la që e vdekës me a morë shpirtin ati, po, thëmësa, po në e di një fjallë që ja ule ati në nërvozëm, që ka tha, thëa shkothu në ati në në thoje, e u dhubi lejmi në shetanë rëgjimë. Shejtani i kafria, si e di burri madh çapo mendon. Shejtani e ka kapëni momentanin edhe te kafria aty, shumë edhe ti tash mendon se e ke ngrosh dhunjoja. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Po te kafri shejtani. Çka tha sallallahu alaihi wasallam? Thuani atina e thoja a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. E nesër sikapër çan let more of this. E nesër sikapër çan let ulet. E nesër sikapër çan net strinë. E kuç strinë te kupton se shumë i vogula. Shumë i vogula. Nisë muje me tra të rëdzon Abo, një grip me tra të rëdzon Dhe të jala friësh Kuj të friësh A me zotë i unë të bare kjo e tala tha Thuani, kërkoj mbrojtje Për e shërë i dve zvesëve që të fri nalt Vë të aprish në tije Njërë zilokun, të aprish më alin, të aprish Ata me dhe sënd ka vequ zotë i unë të bare kjo e tala Elhanës, qëka do më than Ajci ik Tha për nga mirë a lejë salatu së ram Kur ta përm Andaj s'ka luft më të madhe ndaj shëjtonit dhe s'ka tjetër Më të madhe dhe s'ka tjetër Pos me përmenjë Allahun gjelit gjelalu Pos me përmenjë Allahun të bare kjo e tjala Dhe në Kur'an nuk kemi as një thyrje lufton e shëjtonit S'ka Rini dë njarë me afëza dhe vetëne Thuj aki dë një ajet me maledzuk ku thotë Allahu met në shëjtonit Vërra me shëjtanit Zinja një udhën shëjtanit Ska, se së në zetja ta Allahu para se me nga kryu neve I ka thënë shëjtanit Ti derin kiamet Për me sfidu, rritin në kiamet Po neve që nga ka thënë Kërkom blojt e ti Ats ka une Ats ka une Kini pa djetarë, kam prushen bu Kam prushen bu Kini pa kur ka dikush një shpi Čen ka ati A është mirë ti më morë me atë qenin Jo, se gjithë dit kime me që atësën një shpitë Su në shkondi taj miku shkaj të dalë Qka ban? E thira ta Ej, hefë nale ketë Nale se se më dëmujt me imrejna E njëta, apo Shemë dhe Allah të shmejlar Allah dhe të musu mërë të mata Thirëm muhe Kull e ullu bërrabbin nësozot Mbrojëm ti muhe Hekma këtë që i tanë A ti mu mërë me ta Ska mund si A di mëse Se ti a fatizum Shumë mashkur të a jam agat A i duhet A i e ka dhe një rol me e prit edhe atë Q Edhe me hatë ka mu moraj A ti ti e ki dëtë vdekir Andoj zotë i unë të barë e kjo e talë është ka tha Për me ndalohun, i kaj Për me ndalohun gjelë gjelë alë unë, i kaj Pasaj tha E ledhiju e suisu, fi sudurin nës Dhe kjo është prej mrekullive të Kur'anit Dhe këta s'kanë mujtë me e gjetë Kërë ku është prej filozofve Dhe hullumtuze dhe sot psikologia Edhe shkencëtarët Edhe mjekët Nuk e dinë kërë ka burimin qitja i thonë në nën vet dije po çka argument në kargument ka në kargument ka çart se ekziston diçka e cila nën vet dije kurani na ka fol never për diçka e cila quhet aql ja aqilun kanmen ka fol për diçka jetë edhe karun ju kujtove ka fol për diçka zoti on te bare kevetalla yefqahun kuptojnë me zemrën nuk ka përmendni lloj të nën vet dije çka ja quhin sot për shembull psikolog Dhe ajo që ka nuk e kanë ditë filozofët me vite cila ka qenë A e di që atë monologën që ka e përmendën fillem kur ti fol me vetën Ku shë banë që ta? A e di di ku shku e ka venin? A e ka në krya, a e ka zemëra, a e ka në gjox Zotë i unë të bare kjo thot, e tala thot E le di ju e suisu fi sudurin nës I cili vezvesen e gjun ku? Në gjox Në gjox Vendi ku punon dhe hullumton shëjtani është gjoxëi Kanë thënë djetarë pëse ka për me në gjoksin dhe jo zemrën Se Allahu zemrën e ka rujt Për mës me prekë kërkush pos raport ti me zotin E ajku i afrohet zemrës E gjunë vezvesen nga të zemrës në gjoksin Nga se zemrë e kovendin në gjoksin Nga se zemrë e kovendin në gjoksin Nga se zemrë e këtapsiren e grykës Pastaj zemrë a jo të ti e vendosa e mërë a jo Dhe kjo është ka e kanë gjujt djetarë vullneti i lirë Apo? Me një njëri, nga se ka dhe prej njëzët që e lujnë rolin e shëjtanit A i të gjumë fjalën? A të ka imbonua? Jo Ti e prejnë, ti e mërkararin A i shkonu dhe sa ti? A jo Njërën i të thotë hajtë e pina një gotë Raki A të ka shtime pia? Jo Të ka shlu një vezvese Hajtë bese sa kur gja Ja po nemë, kujton se ç'i shtot, ç'i shtot Hoxha, ç'ashtu është. Thirr njerëz, thirrim për të kth, me të mora. Mos flasim gazeta, media, tendencat moja. Ka padë të më ima aty për me thirr, nd të kth, mi prish familet, mi prish njerëzit, mi prish evlat. Zoti i rujt të gjithë muslimanëve dhe shoqërit e muslimanëve. Mir po, karari i funit kusha? Ti. Ti mund të më dëshvin. Ande Allahu u jëlla çka tha. Sta prek zemrën. Jo. Ai ta djun nga zemrës. Ti e vendos. Allahute te bareke vetala i cili e djun vesvesën gjoks gjoks njerëzve gjoks njerëzve e gjoksi i njeri është hapësirë e madhe ki ngushtohet e kilirohet ki ngushtohet edhe kilirohet ande thallahu te bareke vetala ne dim se t ngushtohet gjoksi o muhammed alayhi salatu wassalam pri fjalë që ti thon njerëzit pri shpilitjeve që ti gjuj njerëzit po ti falenderoj allahun dhe lut allahun se s'mund të ndrijsë ç'sh më hek ekso më rad pasa allahute te bareke vetala min el jinneti wan nas eves vesat kush i bajn e jinot dhe njerzit dhe kado tash pegoj na melena allah tabaareke u taala na khutbe se si por jinet e dina po si bajn vesvese njerzit e ka prmen zoti on tabaareke u dalla kuran ma dhega profundua min el jinneti vesvese i bajn jint shejtannot e jinna dhe njerzit shlojn fjal shlojn vesvese ta shlojn ne huti eksomera E lusme Allahum, që Zotë i unë të barë e kevëtala, dhe jepë bërë qëtë në kuptimin e Koranit, da mundësallë Allahum me e kuptu Koranin, kërë surja e fundit në Koran, neve nuk e kemi shpigu këtë Koranin, për e kemi shpigu gjuzin amme, gjuzi e të redhe, nga surja e 78 e Koranit, dherit e kësurja e 114 e Koranit, e Zotë i unë të barë e kevëtala, lusme Allahum që Zotë i unë të barë e kevëtala, në ruan nga të këqij E vezveseve, në iruan shëndetet tona, në iruan fizikat tona, në iruan nga shërri i shërrajjive, nga fesadi i fesajjive. E lusbë allahën të barëkja vëtëala, që zotë i unë të barëkja vëtëala muslimant, këtë i shënë allahën të ndihman, jëthimën të muslimant, allahën të ndihman, allahën të ndihman, allahën të ndihman, fukaratës kam nërët, allahën të pasoran, e këllu qëllu qëllu qëllu qëllu qëllu